Анголон, Голон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина четверта, розділ сорок четверти. Рано вранці тільки не розвиднілося, Анжеліка в супроводі черниці перейшла міст Мінял і опинилася на острові Сіте. Стояв мороз. Бики старого дерев'яного мосту тріщали під ударами крижин, що пливли сеною. Сніг побілив дахи, окантував карнизи будинків. Іначе весняними гілками прикрасив візерунками шпилька плетіці Сен-Шапель, що притулилася біля темної громади та палацу правосуддя. Якби не було на анжеліці чорнечого одягу, вона із задоволенням випила б чарочку вина у торговця з червоним носом, який поспішав підбадьорити своїм товаром ремісників, бідних клерків та підмайстрів. Всіх тих, хто встає на зорі, щоб відкрити лавку, майстерню чи контору, Годинник кутової вежі пробив шість ударів. Незрівнянний циферблат цього годинника, що з'явився тут при королю Генріху Третьому, золоті лілії на блакитному тлі, свого часу здавався чимось надзвичайним. Годинник і справді був перлиною палацу правосуддя. Різнокольорові глиняні фігурки на ньому, покриті червоною, білою та блакитною емаллю, голубка, що символізує святий дух, і під покровом її крил закон і правосуддя. Блищали в тьмяному ранковому світлі. Анжеліка та її супутниця перетнули величезний двір і вже піднімалися сходами, коли до них підійшов якийсь магістрат, і Анжеліка з подивом впізнала адвоката Дегре. Їй навіть стало гидко, коли вона побачила його в широкій чорній мантії, білосніжних брижах, сивій перуці з ретельно вкладеними в кілька локонами та у квадратній шапочці. У руці він тримав зовсім новий мішок, набитий паперами. Вигляд у декре був дуже важливий. Він сказав Анжеліці, що тільки зараз бачився з ув'язненим у консьєржері. У в'язниці при палаці правосуддя. Він знає, що я буду у залі? – спитала Анжеліка. Ні, це могло б його схвилювати. А як ви? Чи обіцяєте мені тримати себе в руках? Обіцяю. Він дуже, дуже покалічений, – промовив декре тримтячим голосом. Його жахливо катували, але зате його вигляд – наочне свідчення беззаконня тих, хто затіяв цей процес і може зробити сильне враження на суддів. Витриматиметеся, щоб не сталося. У неї стислося горло, і вона мовчки кимнула головою. При вході до зали королівські гвардійці вимагали, щоб вони подали підписані запрошення. Анжеліка навіть не дуже здивувалася, коли черниця протягла запрошення, пробурмотівши при цьому. Служба його високопреосвященства кардинала Мазаріні. Судовий пристав узяв на себе турботу про жінок і провів їх до зали, де вже було повну народу, та чорні мантії суддівських змішалися із сутанами священників та ченців. Другий ряд амфітеатру займали дворяни, але їх було не так уже й багато. Анжеліка не побачила серед них жодної знайомої особи. Очевидно, придворним не дозволили бути присутніми на процесі, або вони не знали про нього, тому що він повинен був вестися при зачинених дверях, а може просто не хотіли себе компроментувати. Анжеліку та її супутницю посадили збоку, але звідти все було добре видно та чутно. Анжеліка з подивом зауважила, що перебуває в оточенні кількох черниць, що належать до різних орденів, за якими непомітно стежив священик, судячи з усього, що обіймав дуже високу посаду. Анжеліка дивувалася, Навіщо черниць запросили на процес, де йтиметься про алхімію та чаклунство? Високі стрілчасті склепіння залу, що, мабуть, знаходився в одній з найстародавніших будівель Палацу Правосуддя, були прикрашені масивними ліпними плафонами у вигляді акантового листя. Вітражі створювали в залі на Півтемряву, а кілька свічок, що горіли, робили все довкола ще більш зловісним. Дві чи три великі німецькі печі, облицьовані блискучими фаянсовими плитками, давали трохи тепла. Анжеліка пошкодувала, що не спитала адвоката, чи не завадило щось привести на процес Куасіба і старого саксонця Рудокопа. Вона марно шукала у НАТО впізнайомі обличчя. Ні адвоката, ні підсудного, ні суддів ще не було. Незважаючи на ранню годину, зал був уже переповнений, і багато хто стояв на проходах. Видно було, що дехто прийшов сюди просто, щоб подивитися кумерне видовище, або, скоріше, навіть послухати щось на кшталт лекції про правосуддя, оскільки більшість присутніх становили молоді клерки судового відомства. Ті, хто сидів у залі, трималися мовчазно. І на загальному тлі особливо виділялася лише галаслива компанія, що розташувалася перед Анжелікою, де досить голосно обмінювалися думками, вважаючи, мабуть, своєю метою просвітити менш обізнаних сусідів. «Чого вони тягнуть?» – нетерпляче вигукнув один із них молодий магістрат у рясно-напудреній перуці. Його сусід із прищуватим широким обличчям, із хутряним коміром на мантії, що здавлював йому шию, позіхаючи відповів, «Чекають, коли зачинять двері до зали суду, і тоді можна буде запровадити обвинуваченого і поставити його на лаву підсудних». «А лава підсудних – це та лава без спинки, що стоїть окремо внизу?» Один з клерків неохайний із сальним волоссям обернувся і, посміхаючись, заперечив. «Чи не хочете ви, щоб поплічнику диявола подали крісло?» «Кажуть, чаклун може стояти навіть на вістрі шпильки», – ставив напудрений магістрат. Його товстий сусід з важливим виглядом відповів. «Ну, цього від нього не вимагатимуть» але він повинен буде стояти на цій лаві на колінах перед розп'яттям, яке укріплено на кафедрі голови суду. Для такого чудовицька це ще надто розкішно, крикнув клерк із сильним волоссям. Анжеліка здригнулася. Якщо навіть цей натовп, який складається з обраних представників правосуддя, налаштований так ворожею упереджено, то чого чекати від суддів, які ретельно підібрані королем та його наближеними? Але магістрату Мантії з худряним коміром важливим тоном заперечив клерку. А на мою думку, все це вигадки. Ця людина Чаклун не більше, ніж ми з вами. Але він, мабуть, перешкодив черговій великій інтризі когось із сильних світу цього. І тепер вони вишукують законний привід, щоб прибрати його зі свого шляху. Джеліка схилилася вперед, щоб краще розглянути ту людину, яка наважилася так відкрито висловлювати такі небезпечні думки. Їй дуже хотілося дізнатися його ім'я, але її супутниця легким дотиком руки нагадала їй, що вона не повинна звертати на себе увагу. Сусід відважного магістрату, озирнувшись на всі боки, тихо сказав, якби їм потрібно було просто позбутися його, я думаю, вони могли б зробити це і без суду. Їм треба час від часу кинути кістку народу і показати, що іноді король карає і представників знаті. Але метре галемане. «Якби це було так, і все затіяли заради того, щоб задовольнити пристрасті натовпу, як колись робив Нерон, то був би гучний відкритий процес, а не такий, за зачиненими дверима», – заперечив молодий чоловік, який жадав, щоб суд скоріше розпочався. «Відразу видно, що ти ще новачок у цьому проклятому ремеслі», – сказав знаменитий адвокат, витівки якого, за словами Дегре, «змушують тремтіти палац правосуддя». На відкритих засіданнях може спалахнути справжній бунт, тому що народ за своєю природою чутливий і не такий дурний, як здається. Ну а король уже навчений досвідом і найбільше боїться, щоб і в нас справа не обернулася так, як в Англії, де народ зумів дуже спритно покласти голову свого монарха на плаху. Ось тому тих людей, які мислять по-своєму та ще й до того ж мислять небезпечно, у нас душать потихеньку, без шуму а потім їх тіла, яких ще теплиться життя, кидають на розтерзання черні, викликаючи в неї нізинні інстинкти, і звинувачують народу жорстокості. А священники твердять йому, що необхідно боротися з такими низькими нахилами, і, зрозуміло, до суду і після служать месу. Але церква не причетна до цих ексцесів, запротестував священник, що сидить неподалік, схиляючись до розмовляючих. Я скажу навіть більше, панове, у наш час дуже часто Мерський суд, не знаючи канонічного права, бере на себе сміливість підміняти собою суд церковний. І думаю, я не помилюся, якщо запевню вас, що більшість присутніх тут представників церкви стурбовані тим, що громадянська влада зазіхає на їх права. Я нещодавно повернувся з Риму і бачив, як наше посольство у Ватикані поступово перетворилося на притулок для будь-якого зброду, для всякого лиха. Його святість Папа Римський вже на господар у власному будинку, тому що наш король, щоб вирішити це спірне питання, не вагаючись послав в підкріплення війська. І французькі солдати при посольстві отримали від нього наказ стріляти по військам Папи, якщо ті перейдуть до дій. Інакше кажучи, спробують заарештувати розбійників і злодіїв італійських та швейцарських підданих, які знайшли притулок у стінах французького посольства. Але ж будь-яке посольство недоторкане в чужій країні, обережно зауважив літній буржуа. Так, звичайно, однак воно не повинно давати притулок усім ракаліям Риму та сприяти підриву єдності церкви. Але й церква не повинна підривати єдності французької держави, на варті якої стоїть король, уперто заперечив літній буржуа. Всі подивилися на нього, ніби дивуючись, чому він опинився тут. У погляді більшості прозирала підозрілість, і вони відвернулися, явно шкодуючи, що висловлювали небезпечні думки при незнайомому, який, хто знає, може бути підісланий Королівською Радою. Один тільки метр галеман, пильно подивившись на нього, заперечив. «Ну що ж, стежте уважно за цим процесом, пане». Ви на ньому отримаєте деяке уявлення про дійсний конфлікт між королем і римською церквою. Анжеліка з жахом слухала цю розмову. Тепер їй стали зрозумілі коливання єзуїтів і невдача посланням папи, на яке вона довгий час покладала всі свої надії. Значить, король не визнає жодної влади над собою. А якщо так, шофрая Депейрака може врятувати тільки одне – якщо совість суддів переможе над їхнім реболепством. Раптом у залі мертва тиша повернула Анжеліку до дійсності. Серце її завмерло. Вона побачила Жофрея. Він йшов важко, спираючись на дві палиці. Тепер він шкотельгав ще сильніше, і після кожного його кроку здавалося, що він зараз упаде. Він справляв враження людини дуже високої і в той же час дуже сутулої, а худорлявість його не піддавалася опису. Анжеліка була вражена до глибини душі. Довгі місяці розлуки трохи стерли в її пам'яті дорогий їй образ, і зараз, дивлячись на нього, ніби очима публіки, що наповнила залу, вона в жаху зазначила, що він справді виглядає незвичайно, навіть трохи жахливо. Пишне чорне волосся, що обрамляє, виснажене, бліде як смерть обличчя з червоними шрамами, пошарпаний одяг, худорлявість – все це мало приголомшити тих, хто сидів у залі. Коли він підвів голову і повільно обвів публіку палаючим поглядом чорних очей, у яких прозирала іронія і впевненість у собі, жалість, що закралася в душі деяких зникла, і по залі пробігло вороже ремствування. Те, що побачили люди, перевершило всі їхні очікування, перед ними стояв справжній чаклун. Опуститись на лаву на коліна грав Депейрак не зміг, і він намагався стояти перед нею між двома вартовими. У цей момент через другі двері увійшли 20 озброєних швейцарських гвардійців і розвіялися по величезній залі. Все було готове до початку процесу. Чийсь голос оголосив «Панове, суд йде!» Усі встали, і в двері, що вели на поміст, увійшли судові пристави з алебардами у костюмах 16-го століття з гофрованими комірами та в шапочках з пір'ям. За ними йшли судді в тогах із горностаєвими комірами – та у квадратних шапочках. Першим ішов досить літній чоловік у чорному, якому Анжеліка на впізнала канцлера Саг'є. Вона бачила його у всій пишності під час урочистого в'їзду короля до Парижа. За ним ішов якийсь сухопарий високий чоловік у червоній тозі. Потім прямували шестеро в чорному, на плечах одного з них була коротка червона накидка. То був пан Масно, президент Тулузького парламенту. Зараз він був одягнений набагато суворіше, ніж у день їхньої зустрічі на дорозі в Сальсінь. Анжеліка чула, як метр-галеман, що сидів попереду неї, напівголосно пояснював. Старий у чорному, що йде попереду – канцлер Саг'є. У червоному – Денні Талон, королівський прокурор та головний обвинувач. У червоній накидці – Масно, президент Луцького парламенту, призначений на цьому процесі головою. Наймолодший серед суддів прокурор Фало, який називає себе бароном де Сансе, і заради того, щоб потрапити в ласку до короля, погодився брати участь у суді над своїм близьким, як кажуть, родичем за дружиною. «Загалом ситуація, як у Корнеля», – зауважив молокосос із напудреним волоссям. «Я бачу, мій друже, що ти, як усі вітряні молоді люди твого покоління, відвідуєш ці театральні видовища» на який суддівський чиновник, що поважає себе, не може піти, не уславившись легковажем. Але сьогодні, повір мені, ти побачиш таку виставу, яку тобі не доводилося бачити ще ніколи, і через галас у залі Анжеліка не почула останніх слів. Їй хотілося вдізнатися дізнатися імена інших суддів, адже Дегре не сказав, що їх буде багато. А втім, яка різниця? Все одно вона не знає нікого, крім масно та фалло. Але де сам Дегре? Нарешті він теж вийшов на поміст через ті самі двері, що й інші судді. Слідом за ним з'явилося досить багато священнослужителів, незнайомих Анжеліці, більшість із яких сіла в першому ряду серед офіційних осіб, де їм, мабуть, залишили місця. Анжеліка не побачила серед них отця Кірше, і це стурбувало її. Зате вона полегшено зітхнула, коли не виявила там ішенця Беше. Тепер настала цілковита тиша. Один із священиків прочитав молитву і підніс підсудному розп'яття. Жофрей де Пейрак поцілував його та перехрестився. Така покірність та благочестя підсудного викликали в залі розчароване ремствування. Невже замість захоплюючого видовища викриття чеклуна вони побачать найпересічніший розгляд якихось чвар між дворянами? Почувся чийсь верескливий крик. Нехай Люцифер покаже своє вміння. У рядах почався рух. Це гвардійці кинулися до нешанобливого молодика. Його, а заразом іще кількох молодих людей, грубо схопили та вивели із зали. У залі знову стало тихо. Підсудний скласти присягу, сказав канцлер Сагє, розгортаючи якийсь папір, який, схиливши перед ним на коліна, подав молоденький клерк. Анжеліка заплющила очі. Зараз говоритиме Жофрей. Вона почує його голос. Вона думала, що він буде надламний, слабкий, і, мабуть, усі присутні чекали того ж. Бо коли Жофрей тепер голосно і чітко почав говорити, залі промайнув здивований шепіт. Вражена до глибини душі, Анжеліка впізнала той чарівний голос, що спекотними тулузькими ночами шепотів їй слова кохання. «Присягаюсь говорити всю правду». Однак я знаю, панове, що закон дозволяє мені визнати цей суд неправомочним, тому що, як доповідач Королівської Ради та радник Тулуцького парламенту, я маю право на те, щоб мене судив парламентський суд. Декілька хвилин сикгі, здавалося, вагався, але потім квапливо промовив. Закон забороняє присягу із застереженнями. Складіть присягу за формою, і суд буде правомочний вас судити. Якщо ж ви відмовляєтеся від присяги, ми будемо судити вас як безсловесного, тобто заочно, наче ви відсутній. Я бачу, пане канцлере, все вирішено наперед. Що ж, я полегшу вам завдання і не скористаюся тими справедливими законами, які б дозволили мені відвести цей склад суду цілком чи частково. Я покладаюся на його справедливість і підтверджую свою присягу». Старий Сег'є зобразив на обличчі задоволення. О, суд гідно оцінить ту честь, яку ви надаєте йому, визнаючи його правомочність. До вас, щоправда, виявив довіру до справедливості рішень нашого суду сам король. І це для нас головне. Що ж стосується вас, панове судові засідателі, то ви ні на секунду не повинні забувати про довіру, яку його величність король надав вам. Пам'ятайте, панове судді, що вам надана велика честь являти тут собою той меч правосуддя, який тримає у своїх найясніших руках наш монарх. Існує два правосуддя. Одне, коли рішення приймають прості смертні, хай навіть вони з знатного роду. А інше, коли рішення приймає король, чия влада походить від Бога. Ось про цю спадкоємність, панове, ви ніколи не повинні забувати. Вершивши правосуддя від імені короля, ви несете відповідальність за те, щоб не було завдано шкоди його величності. Вшановуючи короля, ви шануєте тим самим першого захисника віри в нашій державі. Після цієї досить плутаної мови, повної туманних застережень, що яскраво продемонструвала сутність лицемірної натури цього важливого сановника і придворного, Сагє велично пішов, намагаючись не видати своєї поспішності. Коли він вийшов усі сіли? У канделябрах задули свічки, що ще горіли. У залі стало похмуро, мов у склепі. І коли крізь вітражі пробилися слабкі промені зимового сонця, на обличчя лягли сині та червоні плями, надавши їм раптом незвичайного виразу. Адвокат Галеман, прикриваючи долонею рота, шепотів своєму сусідові. Стара лисиця не бажає навіть взяти на себе відповідальність зачитати обвинувальний акт. Він не мов, Понтій Пілат, вмиває руки щоб у разі засудження обвинуваченого, не вагаючись, звалити все на інквізицію чи на єзуїтів. Йому це не вдасться, адже процес веде цивільний суд. Подумаєш, придворне правосуддя має дотримуватися наказів свого господаря, але водночас не дати народу відчути це. Анжеліка слухала ці крамольні промови на адресу короля в якомусь напівнесвідомому стані. Часом все, що відбувається, раптом починало здаватися їй чимось нереальним. Це жахливий сон, наяву чи театральний спектакль. Вона не зводила очей з чоловіка, який продовжував стояти. Все так само, трохи знітившись і всім тілом спираючись на палиці. І тоді в її голові поступово почала зріти думка, поки що не ясна. Я помщуся за нього. Все, що ці мучителі змусили пережити його, я примушу їх випробувати на власній шкурі. І якщо диявол існує, як стверджує релігія – то хотіла побачити, як він віднесе душі цих лжехристиян. Після того, як безславно покинув зал канцлер Саг'є, Дені Талон, високий сухопарий і манірний, піднявся на кафедру та зірвав початки з великого конверту. Він приступив до своїх обов'язків та пронизливим голосом розпочав читання затребуваних документів чи обвинувального акту. Пан Жофрей де Пейрак, приватним визначенням Королівської Ради, позбавлений усіх своїх титулів та всього свого майна, залучається до справжнього суду за звинуваченням у чаклунстві, змовах та інших діях, що ображають релігію, спрямованих на підрив держави та церкви, а також у застосування алхімії для виготовлення шляхетних металів. За всі ці дії та за низку інших, які також йому інкримінуються відповідно до акта звинувачення, я вимагаю, щоб він та його ймовірні спільники були спалені на Гревській площі, а попіл їх розвіяний, як закон вимагає того стосовно чаклунів, звинувачених у тому, що вони увійшли до угоди з дияволом. Я також вимагаю, щоб до цього його піддали звичайній і надзвичайній тортурі до тих пір, поки він не видасть інших своїх спільників. У Анжеліки страшенно стукало у скронях, і вона вже не чула, що Дені Талон читав далі. Вона прийшла до тями лише тоді, коли по залі знову пролунав дзвінки голос підсудного. «Клянуся, що всі ці звинувачення помилкові та тенденційні, і що я в змозі довести це тут, на місці, всім чесним людям». Королівський прокурор стиснув свої тонкі губи і склав документа з таким виглядом, немов подальша процедура його не стосується. Він теж хотів було піти, але в цей момент схопився адвокат Дегре. «Панове судді!» – твердим голосом почав він. «Король і ви надали мені велику честь, призначивши мене захисником підсудного. Ось чому я дозволю собі, перш ніж пан королівський прокурор піде, поставити йому одне запитання». Як трапилося, що цей обвинувальний акт складено заздалегідь, і потрапив до вас у руки вже у готовому вигляді, і навіть запечатаним, тоді як закон передбачає іншу процедуру. Суворий Дені Талон з висоти свого зросту зміряв поглядом адвоката гордо і з презирством кинув Молодий чоловіче, через свою недосвідченість ви навіть не поцікавилися перед історією цього документа. Так знайте, що спочатку король доручив підготувати процес і головувати на ньому президенту Месмону, а не пану Масно, якого призначено головою пізніше. Правила вимагають, пане прокуроре, щоб президент Месмон був присутнім на цьому засіданні і сам зачитав свій обвинувальний акт. Мабуть, ви не знаєте, що президент Месмон учора раптово помер, однак він встиг скласти цей обвинувальний акт, який певною мірою є його заповітом. Перед вами, панове, яскравий приклад того, яке високе почуття обов'язку мав один із найбільших магістратів королівства. Усі встали, щоб вшанувати пам'ять Месмона, але в натовпі почулися вигуки. Щось не чисте в цій раптовій смерті – вбивство за допомогою отрути – для початку непогано. Знову довелося втрутитись гвардійцям. Слово взяв головуючий Масно. Він нагадав, що суд йде за зачиненими дверима. При першому ж порушенні порядку будуть виведені всі, хто не має до судової процедури безпосереднього відношення. Зал заспокоївся. Адвокат Дегре зі свого боку задовольнився даним йому поясненням, оскільки доказ справді був незаперечним. Він додав, що приймає пункти звинувачення за умови, що його підзахисного судитимуть, суворо їх дотримуючись. Після такого обміну думками угоди було досягнуто. Дені Талон представив масно як голову судового засідання та урочисто пішов із зали.